Іван Франку, каменярі, я бачив дивний сон, немов перед мною, безмірна та пуста і дика площина. Я прикований ланцем залізним стою під височеною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя й жаль порили, і в оці кожного горить любов і жар, і руки у кожного ланці, мов, гать обвили, і плечі кожного додолуся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім гримить, лупайте сю скалу. Нехай ні жар, ні холод не спинить вас, Зносіть і труд, і спрагу, і голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить. І всі ми як один підняли в гору руки, І тисяч молотів о камінь загуло, І в тисячні боки розприскалися штуки Та відрівки скали, Ми силою розпуки раз порозгримали О кам'яне чоло, Мов водопаду рев, мов битви гук кривали, так наші молоти гриміли раз у раз, І п'ять за п'ядою ми місця здобували, Хоч не одного там калічили ті скали, Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. І кожний з нас те знав, що слави нам не буде, ні пам'ятів людей за сей кривавий труд, що аж тоді підуть по сій дорозі люди, як ми проб'єм її та вирівняєм всюди, як наші кості тут під нею зогниють. Та слави людської зовсім ми не бажали, ми не герої, ми не богатирі, ні». Ми, невольники, хоч добровільно взяли на себе пута, ми рабами волі стали, на шляху поступу ми лиш каменярі. І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками, твердий, змуруємо гостиниць, і за нами прийде нове життя, добро нове у світ. І знали ми, що там далеко, десь у світі, Який ми кинули для праці по той путь, За нами сльози лють, мами, жінки і діти. Що другий недругий гнівнії та сердитій і нас, і намір наш, і діло те кленуть. Ми знали все, і у нас не раз душа боліла, і серце рвалося, і груди жаль стискав. Та сльози, ані жаль, ні біль пекучий тіла, ані прокляття нас не витягли від діла, і молота ніхто із рук не випускав». Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті, святою думкою, а молоти в руках, нехай прокляті ми і світом позабуті, ми ломимо скалу, рівняємо правді путі, і щастя всіх прийде по наших же кістках».